Ernio Zer menditik hala? Bai, ernio izan gara. Hori zer dago aizkorrin? Ahizkorren, Etxean mendian asko ibiltzen. Tolo aldean dago, bidaniatik igo garagu. Ah bai! Ez dakit, zer ikusten diozun mendiari. Zer ikusten dio al mendiari? Begira. Ernio! das altua, milia metro ez ditu, gailurra dena hers beteta dago eta gauza bitxi bat goian gailurrean agian 100 bat gurutze dago 100 gurutze ez Bai ez, mendi elkartek eta bestelakoek gurutze txikia jartzen dituzte gailurrean hainbeste gurutze ikustea oso polita da gailurrera llegatu baino lehenago gurutzi handiago badago Eta burnizko borobil batzuk dauzka, gorputxetik pasatzen baduzu, ez duzu, eurreumarik edukiko. Eta goian loteria oparitzen dute. He, meduzuna, oitura hori da, eta jendeak gorputxetik pasatzen du. Gainera behirago kanpaba dago, zelatun, eta han erromeria egiten dute. Hori ez dago gaizki, baina araño eta gero dantzan egitea gehiagi. Alfer alakori.